Епізод зі збиранням коштів для оплати найманців варягів насправді мусив бути перед першим походом на Київ. Можна припускати, що цитований літописний фрагмент справді стосується подій, пов'язаних із першим походом Ярослава на Київ, але ж і другий потребував коштів, а їх також мали збирати серед новгородців. начаша скот збирати от мужа по 4 кони, а от старост по десять гривен, а от бояр по 18 гривен, і приведуша варяги, і вдаша їм скот і совокупі Ярослав Воя Многі. полк не став чекати наближення Ярославового війська до Києва і залишив його. Цього разу шлях його проліг не до Польщі, а до Печенігів. І біжа святополк в Печенігі. Виявилося, що справжньої підтримки серед киян він на той час уже не мав. Однією з причин цього було брутальне поводження Болеслава в Києві. Звичайно, кияни не могли дарувати такого святополку. Літопис не повідомляє про будь-яку його спробу організувати оборону Києва від Ярослава або виступити йому на зустріч, як це було 1015-1016 року. Можливо, така спроба в дійсності була, але кияни не захотіли підтримувати Святополка. Наближався останній акт трирічної боротьби Святополка та Ярослава за Великокнязівський стіл. У 1019 році, заручившись підтримкою печенігів, Святополк рушив зі своїм військом знову на Київ. На зустріч йому виступив Ярослав, якому й цього разу вдалося зібрати множество вої. На Альцькому полі його військо стало табором. Літописець уточнює, що то було те саме місце, де колись вбили Бориса. Перед вирішальною битвою Ярослав звернувся з молитвою до Бога та до скараних братів, щоб вони допомогли йому перемогти Святоповка. Ярослав воздів руки на небо і речі. Кровь брата моего вопиет к тебе, владыка, Мести от крови Авелевы. Помолился и реке. Брата моя, аще есть и телом отошла отсюда, Но молитвою помозите ми на противного севу убийцу. Отже боротьба Ярослава набувала нового змісту, й тепер він воює не стільки за Київ, скільки за своїх братів праведників, убитих окаянним святополком. Війська зійшлися на Альтському полі у п'ятницю на сході сонця, і бисть січа зла, яка ж не була в Русі, зауважив літописець. Сторони сходилися тричі. Лише надвечір Ярославу вдалося досягти вирішальної переваги. Розповідь літопису про перемогу Ярослава на річці Альті не дає чіткої вказівки на хронологію події. В ній лише говориться, що вона сталася у п'ятницю. Шахматов установив, що 1019 року цей день припадав на 24 липня і зробив висновок, що битва відбулася саме цього числа. Ілін вважав, що битва на річці Альті сталася восени 1019 року, хоча й не уточнив, коли саме. полк у паніці залишив поле бою. Його шлях, сповнений драматизму, як свідчить київський літописець, проліг на захід.